Спрюс-Гарбор, штат Мен, 2011 рік. Телефон дзвонить і дзвонить у просторому будинку. Кілька слухавок у різних кімнатах виграють різні мелодії. «Террі!» Пронизливо звучить голос Вів'ян. «Террі, ви не могли б відповісти?» Молі, що сидить напроти Вів'ян у вітальні, Опускає на підлогу книжку і підводиться. «Здається, це десь тут». «Я шукаю його, Віві», – гукає Террі з іншої кімнати. «Телефон десь там?» «Може бути», – каже Вівіан, озираючись навкруги. «Мені важко сказати». Вівіан сидить у своєму улюбленому кріслі, вицвілому червоному, з високою спинкою, що найближче до вікна з відкритим лептопом на колінах і чашкою чаю в руках. У школі знову день підвищення кваліфікації вчителів, тож Молі готується до іспитів. Хоч уже середина ранку, вікна закриті порт'єрами. Для Вів'ян десь до 11-ї години відблиск від екрана занадто сильний. Забігає Террі, бурмочучи наполовину собі підніс, наполовину до присутніх у кімнаті. Хай йому грець! Ось чому я не люблю стаціонарні телефони. Не варто було дозволяти Джекові вмовити нас на бездротові. Присягаюся. Ох, ось де він. Вона витягає слухавку з-за диванної подушки. Алло? Вона замовкає, поклавши руку на стегно. Так, це дім місіс Дейлі. Дозволите спитати, хто телефонує? Вона прикладає слухавку до грудей. «Відомство реєстрації всиновлень. каже вона гучним шепотом. Вівіан махає їй підійти й бере слухавку. Прокашлюється, – говорить Вівіан Деллі. Террі нахиляються ближче. «Так, надсилала. Ага, так. О, справді?» Вона закриває мікрофон слухавки долонею якась людина, з такими даними, як я подала, вже робила запит. Моллі, чути голос жінки з того боку слухавки, металеву мелодію. Повторіть, будь ласка. Вівіан знову прикладає телефон до вуха і нахиляє голову, вслухаючись у відповідь. «Чотирнадцять років тому», – говорить вона Моллі й Террі. 14 років тому», – вигукує Террі якихось 10 днів тому, трохи покопавшись в інтернеті, Молі знайшла збережену копію записів служби реєстрації всеновлень, звузивши пошук до однієї з найвищим рейтингом. Сайт, описаний як платформа, що поєднує людей, які хочуть встановити контакт зі своїми найближчими біологічними родичами, здавався солідним і відкритим. Це неприбуткова організація, що надає послуги безкоштовно. Молі надіслала посилання на форму заявки самій собі і роздрукувала її у школі, щоб Вів'ян могла заповнити. Лише дві сторінки – назва міста, лікарні, опікунської установи. На пошті Молі зробила копію свідоцтва про народження, яке Вів'ян усі ці роки тримала у невеличкій коробочці в себе під ліжком. У свідоцтві вказане ім'я – Мей, яким Вів'ян назвала свою доньку. А потім вона поклала форму та копію в конверт адресований агенції і відправила, ще розсердно не очікуючи отримати відповідь у найближчі тижні чи місяці, а той, може, взагалі колись. «Чи є в мене ручка?» – бурмоче Вів'ян, озираючись. «Чи є в мене ручка?» Молі кидається на кухню і обшукує шухляду з усяким мотлохом. Витягає ж меню письмового приладдя – а тоді ж крябає на першому ліпшому папірці, яким виявилася газета, щоб знайти щось, у чому ще є чорнило. Вона приносить синю ручку і газету у вітальню. «Так, так, гаразд, так, підходить», – мовить Вівіан. А як це написати по буквах? Поклавши газету на круглого столика поруч зі своїм кріслом, вона записує ім'я, номер телефона та електронну адресу на білому полі – заплутавшись з собачкою. «Дякую. Так, дякую». Примружено, дивлячись на слухавку, вона натискає кнопку закінчення дзвінка. Террі підходить до вікон і розсуває штори, закріплюючи їх з кожного боку. Світло, що л'ється в кімнату, сліпуче і яскраве. «Заради Бога, я тепер нічого не бачу!» свариться Вів'ян, затуляючи екран долонею. «Ой, вибачте!» «Закрити назад?» «Та нехай!» Вівіан стуляє лептоп. Вона дивиться на газету так, наче цифри, які вона на ній написала, це якийсь скот. «То що ви дізналися?» питає Моллі. «Її звати Сара Данел». Вівіан підводить погляд. Вона живе в місті Фарго, штат Північна Дакота. «Північна Дакота?» Вони певні, що ви родичі? Сказали, що певні. В агенції кілька разів перевірили записи про народження. Вона народилася в той самий день у тій самій лікарні. Голос Вівіан тримтить. Вона була названа Мей. О, Боже мій! Молі торкається коліна Вівіан. Це вона. Вівіан кладе руку на коліна. Це вона. «Це так захопливо?» «Це страшно», – каже Вівіан. «То що далі?» «Ну, напевно, телефонний дзвінок або лист. У мене є адреса її електронної пошти. Вона піднімає газету». Молі нахиляється вперед. «З чого ви хочете почати?» «Не знаю. Подзвонити швидше. Це може її збентежити». Вона довго на це чекала. «Твоя правда», – здається, Вівіан вагається. «Не знаю. Все відбувається так швидко. Після 70 років?» – усміхається Моллі. «У мене є ідея. Пошукаймо її спочатку і подивімося, що ми знайдемо». Вівіан махає рукою так, наче тримає чарівну паличку в бік свого сріблястого лептопа. «Хучі ж!» Виявляється, що Сара Данел музикант. Вона грала на скрипці в симфонічному оркестрі міста Фарго і викладала в університеті штату Північна Кароліна, доки не вийшла на пенсію кілька років тому. Вона належить до клубу «Ротарій» була одружена двічі, спочатку протягом багатьох років із юристом, а тепер із дантистом, що належить до колегії оркестру. Вона має доньку і сина – яким, здається, близько сорока, і принаймні трьох онуків. На фотографіях, знайдених в інтернеті, велику частину яких становлять знімки Сари з її скрипкою та зборів для вручення нагороди від клубу Ротарі, вона худенька, як Вів'ян, зі сторожким, стриманим виразом обличчя і світлим волоссям. «Напевно, вона його фарбує», – каже Вів'ян. «А хто ні?» – відказує Моллі. Я ніколи не фарбувала. Не в усіх таке розкішне сиве волосся, як у вас, мовить Моллі. Далі події розгортаються швидко. Вівіан надсилає Сарі електронного листа. Сара телефонує. За кілька днів вона зі своїм чоловіком-дантистом купують квитки на літак на початок червня. Вони візьмуть із собою свою 11-річну онучку Беку, яка в дитинстві читала книжку Чорниці для сол І за словами Сари Ніколи не проти пригод Вів'ян зачитує молі Деякі її листи голос Я завжди думала про тебе Пише Сара Я вже покинула надію Довідатися, хто ти І чому залишила мене Це захопливо Спостерігати за підготуванням Будинком проходить Бригада робітників Фарбуючи оздобу ремонтуючи зламані поруча на ганку, що виходить на океан, чистячи візорунчасті килими і замальовуючи щілини в стінах, які з'являються щовесни, коли земля відтає, і будинок наново усаджується. «Настав час відчинити всі ці кімнати, хіба ні?» – каже Вів'ян якогось ранку під час снідання. «Провітримо їх, щоб двері в спальні не зачинялися під натиском вітру з бухти», вони підпирають їх старими ручними прасками, які Молі знайшла в одній із коробок на горищі. Через усі ці відчинені двері й вікна на другому поверсі будинку гуляє протяг. Чомусь усе здається легшим, відкритим природі. Не просячи Молі про допомогу, Вів'ян замовляє собі одяг з інтернет-магазину, заплативши кредитною карткою. Вів'ян замовила собі одяг зі свого лептопа, заплативши кредитною карткою. «Ти можеш у таке повірити?» – питає Моллі Джека. «Ще трохи й жаби посипляться з неба», – відповідає він. З'являються й інші предвісники апокаліпсису. Побачивши рекламу, Вів'ян оголошує, що підпишеться на Нетфлікс. Потім купує цифрову камеру в інтернет-магазині одним клацанням. Вона питає Моллі, чи та бачила відео на Ютубі, на якому чхає маленька панда. Вона навіть реєструється на Фейсбуці. «Вівіан відправила своїй донці запит на додавання в друзі», – розповідає Джекові Моллі. «І та прийняла?» «Відразу ж». Вони хитають головами. З шафи взято і випрано два комплекти постільної білизни – а тоді розвішано сохнути на довгій шворці позаду будинку. Коли Молі знімає простарадла, ті задерев'яніли і солодко пахнуть. Вона допомагає тері застелити ліжка, накриваючи чистими білими простарадлами матраци, якими ще ніхто не користувався. Коли востаннє всі вони так нетерпляче чогось чекали, навіть Террі перейнялася цим настроєм. Я оце думаю, які пластівці купити для беки? розмірковує вголос, доки вони розкладають клаптикову ковдру на ліжку, призначеному для дівчинки, в кімнаті з іншого боку коридору від спальні її дідуся й бабусі. З медом і горіхами завжди надійний варіант, каже Моллі. Мені здається, вона віддасть перевагу млинцям. Думаєш, вона любить млинці з чорницями? А хто не любить млинці з чорницями? На кухні доки Молі наводить лад у шафах, а Джек міцніше затягує шурупи на засувці дверей ширми, вони обговорюють, що Сарі та її сім'ї захотілося б зробити на острові. Погуляти в бар Гарборі, поїсти морозива, скуштувати варених лобстерів, може зайти в Нонну. Новий південно-італійський ресторанчик у Спрюс-Гарборі який так високо оцінили в газетному огляді. Вона приїде не задля туристичних розваг. Вона приїде зустрітися зі своєю рідною матір'ю, нагадує їм Террі. Вони перезираються і сміються. Точно, правду кажеш, мовить Джек. Моллі читає повідомлення сареного сина Стівена у твіттері. У день її відльоту Стівен пише. Мама їде знайомитися зі своєю 90-річною рідною матір'ю. Подумайте тільки. Ціле нове життя 68. Ціле нове життя. Стоїть день хоч на листівку. Всі кімнати в будинку готові. Велика каструля рибного супу фірмової страви Тері повільно вариться на плиті. А поруч неї маленька каструля кукурудзяного супу спеціально для молі. На столі вистигає кукурудзяний хліб. Молі зробила багато салату і заправу з бальзамічним оцтом. Моллі і Вівіан бродять по дому оціле пообіддя, вдаючи, що не дивляться на годинника. Одругий телефонував Джек сказати, що рейс із Міннесоти приземлився в Бостоні, запізнившись на кілька хвилин. Але літачок до аеропорту в Баргарборі вилетів і має приземлитися за півгодини, і Джек уже виїхав. Він узяв автомобіль Вів'ян, темно-синій пікап Субару, почистивши його всередині і добре помивши рідиною для миття посуду в себе перед будинком, щоб забрати гостей з аеропорту. Сидячи в кріслі гойдалці, на кухні й дивлячись на море, Молі надиво відчуває душевний спокій. Уперше, відколи вона себе пам'ятає, її життя набуває сенсу. Те, що до цього моменту вона вважала випадковими, непов'язаними між собою нещасливими подіями. Тепер, здається їй необхідними кроками в бік просвітлення, напевно, занадто сильне слово, але є й інші, не такі величні, скажімо, самоприйняття та розуміння. Вона ніколи не вірила в долю, було б тяжко прийняти те, що її життя розгорталося згідно з якимось готовим планом. Але тепер вона сумнівається. Якби її не виганяли то з одного, то з іншого опікунського дому, вона не опинилася б на цьому острові, не познайомилася б із Джеком, а через нього з Вівіан. Вона ніколи б не почула історію життя Вівіан, що так резонує з її власною. Коли до будинку під'їжджає автомобіль, Молі шурхід Гравію чує з кухні, з протилежної частини будинку. Саме цього звуку вона й чекала. «Вівіан, вони приїхали!» – кричить вона. «Я чую», – відгукується Вівіан. Зустрівшись у фоє, Моллі бере Вівіан за руку. «Ось вона, кульмінація всього», – думає дівчина. Але каже лише, «Ви готові?» «Готова», – відповідає Вівіан. Щойно Джек вимикає двигун і з заднього сидіння зістрибує дівчинка – Вбрана в сукню в синю смужку і білі кеди. Бека, не інакше. У неї руде волосся. Довге, хвилясте руде волосся й розсип веснянок. Вівіан, тримаючись запоручя на ґанку однією рукою, другу прикладає до рота. Ох. Ох. видихає молі позаду неї. Дівчинка махає рукою. Вівіан, ми приїхали. Світловолоса жінка, що виходить з авто. Сара дивиться в їхній бік із виразом обличчя, якого Моллі ще ніколи не бачила. Очі в неї великі, шукають. А коли її погляд зупиняється на обличчі Вів'ян, він такий глибоко вражений, позбавлений будь-якої нещирості чи умовностей. Жага, настороженість, надія й любов. Чи справді Моллі бачить це в Сари на обличчі, чи їй здається, бо хоче це бачити? Вона зиркає на Джека, що витягає валізи з багажника. Той киває і повільно підморгує. Я розумію, я теж це відчуваю. Молі торкається плеча Вівіан, ніжного і кістлявого під тонкою шовковою ковтинкою. Вона наполовину озирається, трохи всміхається, її очі повні сліз. Її рука тягнеться до ключиці, до срібного ланцюжка, що висить у неї на шиї. Кладацького хрестика. Крихітні долоні огортають короноване серце. Любов, вірність, дружба, нескінченна доріжка, що веде від дому і приводить назад. Яку подорож відбули Вів'ян і цей хрестик, думає Моллі. Від брукованого села на узбережжі Ірландії до квартири в Нью-Йорку потяга повного дітей, що їхав на захід через фермерські угіддя. Життя проведене в Міннесоті, а тепер, у цей момент, мало не через сто років після того, як усе це почалося, вона на ганку старого будинку в штаті Мен. Вівіан ставить ногу на першу сходинку і злегка спотикається. І кожен кидається до неї, наче при уповільненому зніманні. Моллі, яка стоїть просто позаду неї, Бека, що наближається до найближчої сходинки – Джек біля авто, Сара, що переходить гравійну доріжку, і навіть Террі, яка йде за рогу будинку. «Усе гаразд», – каже Вів'ян, хапаючись за поручя. Молі обіймає її за талію. «Звісно, все гаразд», – шепоче вона. У неї спокійний голос, однак серце таке переповнене почуттями, що аж болить. «І я тут, просто позаду вас». Вівіан усміхається. Вона опускає погляд на беку, що дивиться на неї знизу вгору великими карими очима. Отож, з чого почнемо.